Glöm inte att tipsa dina vänner om Sverigekanalen och dela våra länkar på sociala medier. Följ oss på Twitter. Sök på Dala Gunnar.